Hallo og velkommen til De Sorte Spejles podcast den 8. november 2007. Hvis du hører det her, så er vi usandsynlig glade for, at du hører det. Lige netop dig. Årsagen er jo, at vi øh, godt vil have, altså have det lyder også så... Vi opleve. kunne godt tænke os at nå inden året er om, altså inden 2007 er om, at få downloadet 1 million eksemplar af vores podcast det er ikke så langt væk som man skulle tro 68.000 har allerede gjort det siden 1. januar det betyder om andre 320 og øh, 1000 og nej hvor ville det være dejligt mm. øh, og jeg kan love at vi vil kvittere med noget som vil være til gavn for alle vores lyttere yeah. hvad det er kan jeg naturligvis ikke sige på et tidspunkt så er der nogen der vil sige ah jeg downloader den ikke eller okay Jamen, det er noget der, er også noget, der stadig forhandles om. det er rigtigt Kære lytter, øh, vi havde besøgt Kajsetivs i dag. Det kan vi desværre ikke øh, dokumentere i vores podcast, på grund af at musikken ikke var kommet ud i podcasten. Ej. Men på vores hjemmeside, der er det kurskost spejder, der er der en dejlig, dejlig, dejlig feed. Der kan man se, der er et streamlink derfra. Ikke? Men vi har besøgt Margrethe Vester, øh, de radikales øh, formand. Hun var rigtig sød og øh, var god. Og jeg synes også, vi gjorde det godt, altså. Hans. Øh, jeg, synes, jeg synes, du har ret. Jeg synes, vi gjorde det godt. Jeg synes, vi var... Øh, øh, vi, det er jo vigtigt, hvis vi kan lave det hyggeligt, og jeg synes, det var hyggeligt. Hun er, er jo ja, blot en af mange sige. partiledere vi herinde. Øh, øh, på mandag har vi Brian Mikkelsen, dog ikke partileder med kulturminister, vores øverste chef i virkeligheden. Ja. Øh, og det er vel også ham, der sørger altså sådan ansvarlig for, at det er. Ja, som sådan. Ja. Og så har vi besøgt, altså karter os. Men podcasten i dag, der kan du glæde dig til et par finurlige og gode øh, lydklip. Blandt mm. andet på Elgaard fra Har det godt, hvor hun bliver pumpet op bag Ja, det skal jeg lov for. Øh, men må jeg lige sige noget. I dag har der jo været det her cykel, øh, halløj, Ja. at. Kylingen fra Tøløs, Ja. Han lige pludselig, Michael Rasmussen, lige pludselig indrømmer. At han ikke. ikke var i Mexico. Hvorfor gør han sådan noget? Jamen det er noget med, at det er for... Altså han har ikke været då, det tror jeg simpelthen ikke på at han har været. Nej, selvfølgelig er han ikke det. Men... Så vil han ikke noget. Ja, det er det. Jeg tror, han gør det, fordi at det er noget med, at øh, han godt vil have gjort rent bord igen. Jeg tror ikke, det har noget at gøre med, at der er en redegørelse på vej. Nej som vil påvise, at han ikke... Øh, var i Mexico. Var i Mexico. Nej, det Men overhovede. det, som er interessant, er at han siger, at han, han har sagt, at han var i Mexico, uden at være det af hensyn til... Sin familie. Ægteskabet. Ja. Men det forstår jeg der stadigvæk Nej, ikke Og den egentlig. forstår jeg ikke helt, fordi hvad er det... Hvordan skal et ægteskab få det bedre af, at man siger, at man har været i Mexico? Men ikke var det. Men ikke var det. Mexico... La... Det er da derfor. Hør her. på øh, podcasten. Og Jeg så, vil også i den forbindelse, vi vender os til morgen, men Rolf Sørensen, øh, som jo er den sidste øh, danske cykelrytter, ja. som I ikke har en Der er en god grund til, at han ikke har. Det er, fordi han ikke har gjort det. Øh, det kan du jo blive spændt. Og eller? der er mange, siger, nå, så er det måske lidt naivt. Nej, Rolf er ren. Og det er da fantastisk, at han har alle sine præstationer øh, åbenbart og synes, at han er begået i selskab med en samling junkier. Det er sgu da utroligt, at den mand ikke får noget respekt. En, en eneste ren cykelrytter i Danmark, og så sidder man der... Øh, Rolf, indrømte det Har du ikke set ekstra mad i dag, Anders? Mm. Indrømte det nu, Rolf? Nej, Rolf har ikke gjort noget Jo, han har cyklet Og ved du, hvad han har? Men det er jo bare det er ikke godt nok Skal jeg sige, hvad han har? Han har trænet Og så masser af sund kost Og så har han måske været i Mexico Hvorfor fanden de fandt så, i Mexico alle sammen? Jamen, det er det Velkommen Rolf, Vil du have en fyr, der hedder Rolf, der duppede sig? Hej, Rolf, vi vil godt have noget Narko hurtigt Rolf, neppe Narko Rolf, nej. <laughs> Rene Rolf Han kender en elve Moin. Moin. Velkommen til De Sorte Spejdere på B3. Med Anders Breinholt og Anders Lund Nassen. Den eneste rigtige måde at starte en god udsendelse, som vores på, er ved at gøre sådan her. Halleluja. Mm, Halleluja. Benene bliver helt lige lange, når man gør det. Du lytter til de sorte spejder, som sender direkte her på B3, alle hverdage mellem 14 og 16. Og det er jo i dag uh, Guinness Rekordbogdag. Ja, yeah, Så det. alt, hvad vi siger, vil være rekorder. Og vi har også valgt, uh, uh, og det er måske lidt en fejl, ikke at bringe uh, verdens længste jingle. Ja, men den kommer i anden time, fordi at, øh, man, Nå, ja. kan, man, man, man kan sige følgende. Ja. Det er sådan, at vi øh, har et meget, meget, meget, meget prominent besøg i dag, både ja. for, på den politiske scene og på den kunstneriske scene. Øh, inden klokken er tre i dag, der har Kaiser Chiefs spillet tre numre. Ja. Uh, her okay. i vores radioprogram for dig, kære lytter. Vi ser tæt på popstjerner igen, kan man sige, men denne her gang altså, er virkelig, virkelig popstjerner. Og årsagen til, at Kajsa Thieves er på besøg uh, i dag, det er fordi, de spiller i K-Behandel i København i aften. Ja, men også uh, fordi, vi er fan af dem, ikke? Uh, kæmpe fans af ja. dem. Ellers havde vi ikke inviteret dem. Præcis. Uh, de spiller i aften i K-Behandel, den koncert sender vi direkte her på p nemlig, fra uh, uh, cirka lidt i ti, umiddelbart efter Ja. at øh, fodbold, fodboldkampen FC København og Paniton Nichols som man også kan følge direkte her på v 3 er færdig. Og ved du noget om, om der er et sammenfald mellem FCK-fans og øh, Kajsa-Tiefs øh, entusiaster, så det, at man valgte at lægge de to begivenheder i forlængelse af den? Men for at, for at lægge mig ud med alle andre end FC fans fans, så kan jeg sige, ja, jeg tror, at FC FCK-fans har god smag, så derfor øh, vil de også øh, kunne nyde øh, en Kajsa-Tiefs koncert. Kan det man ikke? nå det rent? Praktisk. Jeg tror da også, hvis man holder med andre fodboldhold i Danmark, har man vel også Måske ikke fodboldmæssigt, altså, okay, godt, så kan man vel også gøre det kajtis. Ja. Men, men kajtis bør man kunne lide. Det er vi enige om. Er det, det vi er enige om det? Prøv høre, øh, jeg bliver lige nødt til at slukke for musikken. Og så Peter Lovs, hos og prøv lige at skrue lidt op. Før fordi jeg spiller lige en jingle. Ja, prøv jeg spiller lige en jingle. Du sidder og drikker White Russian, jo. Ja. I midt i programmet, og dit fulde dyr. Ved du hvad? Prøv her den her. Så er der kommet lortebladet. Og jeg sidder her foran mig med uh, her nu. Og man jeg ikke læse offer her nu? Det kom i går. Ja, det ved jeg godt. Men det er også... Ja. Nej, det kiggede ind, undskyld. Det er her nu. Okay. Det kom også i går. Nå. Det er bare Peter Asenfelt og Claus Ridsk der er blevet uvenner. Fordi at øh, vi kan kalde dem tykke far og fælefar, ikke? Ja. Eller Arp og øh, Fælefar. Det er bare fordi, de har billeder, de har fundet. Arp Prøv at se Arp, eller... Øh, Det pizza, eller Kalleha. Ej, men hvad sker der for Peter Asenfeldt? Helt seriøst. Manden, han er blevet opereret mere, end jeg ved ikke hvad, og han er stadigvæk meget, meget lidt kønt, ikke? Ikke fordi jeg skal tale, men... Det må man godt, og det er det, du er For havde du været sort, så kunne du lave sjov med sorte, og nu er du grim i ansigtet. Så, så du kan, du kan jeg også lave øh, øh, ha, ha, ha, øh, jokes ha, ha, ha. med en anden, der er i ansigtet. Ja. Og han har eddermed med noget bul og kogt den gode Peter Esenfeld på det her billede, i hvert fald. Husker du Katrin kalder Kalleha? Ja, som ikke gik særlig godt. Det du kunne vi også kunne lave. godt køre med Peter Esenfeld. Fordi jeg har øh, øh, også et stort krat og fjes, ikke? Mm. Det er bare en sjov historie. Kom ind. Det er, at Peter Asenfeld og Claus Risker, de er revet uklar med hinanden. Øh, Claus Risker udtaler til bladet her. Det er korrekt, at jeg ikke længere omgås Peter. Jeg synes, han taler nedladende til andre mennesker. Og det virker, som om han kun vil omgås de rige og kendte, lyder det nøgtomt for Risker. Mm. De er ellers tænkt meget ud. Øh, men der er blevet for langt mellem de positive oplevelser og samtaler og venner imellem. Og så var vi enige om ikke at tage hinandens tid for klar Risker for sin begrundelse, for at de ikke taler sammen mere, jeg har kun kendt Peter i s meget kort tid. Mit indtryk var egentlig, at han var mere interesseret i min tidligere kone, Jill, end mig. Hvilket man ikke kan fortænke ham i, siger Claus. Men det Claus, han er ked af, det er, at Peter Assenfeldt han øh, taler nedladende og grimt om andre mennesker hele tiden. Og han har det så på samme måde, som vi har. Det er ikke for at komme med det store point. den store ikke. Nej, nej, nej. Det er bare, øh, ja, hvis man er meget grimt, må man også godt tale nedladende om andre. Så Peter, du må sige alt det nedladende, om du vil, for du er... Ikke særlig køn. Jeg er ked af at sige det. Køb her nu, så vil du kunne se dig selv, hvor du tænker, ja, det er sådan, du ser ud. Sådan ser du ud på det, jeg ser Ja. Er det ikke vildt? Jo. No. Men jeg er sikker på, at han er et godt menneske. <løb> Men det... Ej, kender du det, man får tønd op i halsen? Og det er lige de, før, man kaster op. Det, det, <løb> nej, det, jeg, det, jeg er dog. sikker på, fordi jeg synes, vi skal, vi skal jo slutte denne lille indledning med en positiv tone. Ja, så vil jeg godt sige, at øh, vi har en anden gæst i programmet der også. Det er, at vi har besøg af ingen ringer end Margrethe Vestager senere. Ja, det er også derfor, jeg drikker rimelig tæt. Formand for De Radikale. Hun er et, vores næste politiske gæst. Hun kommer ind i time mellem 15 og 16. Og øh, Margrethe Vestager er jo formand for det Radikale Venstre. Ja, Men jeg... Øh... Læste brev, vi har fået for de konservative. Nej, har vi igen fået post for de konservative. I går var det jo et brev fra øh, Slytter, Peter Slytter, Paul Slutter søn, som stiller op i København for de konservative. Det sendte et brev i går. Ja. Med konservative bolcher i. Og foregårs brev det. med konservative balloner. nemlig. Og der var beloner, altså sjoven bolcher. Vi har prøvet positivt, men der sker ikke noget. I dag, han stiller så ikke op i København, stiller op i hele Sydjylland. Undskyld. Undskyld. Undskyld. Uh, det er sendt til D erbyen i Millholms kanal 20.9 C. De sorte stort til jeg tjensags. Velkommen tilbage. Tak. Se der lige en folder, som jeg fandt. Ring, hvis I har nogle gode spørgsmål, så kan jeg fortælle om vejret i gram. Med venlig hilsen, Slytter. Og så eh, se lige engang, hvad det er, Peter han har fundet. Han. Har han fundet? Se lige, hvad det er, Peter Slytter. Han har fundet en folder, hvor Med han sætter selv. på. Det er sgu godt nok, det er det altså. Nej. Vi vil udvikle vores velfærd og livskvalitet. Den har jeg ikke hørt før. Peter han er 44 opstillet til Folketinget for det konservative til hele i og Sønderjylland. Mm. Det var bare den kreds, der var. Han går ind for at samfundet skal hjælpe dem, der har et reelt behov. Øh, der er altid noget godt, øh, hvis man har det, der hedder journalistledet mm. eller sludovervrøvlt. Der havde vi talt om freudiansk talfejl her. Jeg mener politikerledet. Ja, naturligvis. Øh, det er, at hvis man kan klare ikke prøven, så er der noget hold i det, man siger. Ja. Øh, og så kan man sige, at samfundet skal ikke hjælpe dem, der har et reelt behov. Det er der jo ikke rigtig nogen, der mener. Nej. Så derfor er det en øh, fuldstændig overflødig øh, melding. Så man siger, at der skal være gode muligheder for udvikling og så kan man sige, skal der ikke være gode muligheder? Jo, selvfølgelig skal der det igen ja. en overflødig ja. bemærkning. Ja. Vi vil udvikle vores velfærd og livskvalitet. Vi vil ikke udvikle vores velfærd og livskvalitet. Der er ikke reelt nogen mening i det her. Ja. Halleluja. Hastighedsgrænserne skal tilpasse forholdene. Halleluja. Skal ikke tilpasse forholdene. Prøv at hvis du læser det op igen, og så smider man halleluja inden vores okay. måde ikke, så har ja. du for mig, at skal trykke på knappen, ikke? Ja. Og det her er altså Peter Slytters konservative valgprogram. Ja. Jeg skal lige... Tak skal du have. Omsorg med et menneskeligt hjerte og mindre registrering Sund arbejdsmiljø i skoler og institutioner Fleksibilitet i den offentlige sektor til fordel for de ansatte og borgerne Halleluja. Vi skal værdsætte de ansatte i den offentlige sektor Halleluja. Modernisering af vejnettet i hele Sydjylland for at styrke erhvervslivet og trafiksikkerheden Der vil jeg simpelthen ikke spille der er motorvejen nok i Jylland. Jeg ved godt, det er noget man altid siger, når man Ej, bor i vest-vestforbilledet. Så er det, er det noget vi virkelig kan blive venner om i år øh, ja. i Danmark, ikke? Så er det hvem, der skal have flest Men så er, der havde han en reel holdning. Halleluja. Så er det anden Peter skal tilpasses forholdene. Godt. Undskyld. Prøv lige at stop den her. Den, jeg troede bare, jeg kunne snakke lidt længere end ordentligt. Halleluja. vi. Ja, man skal ikke have mere taltid. Man har to små holdninger Peter, mig. du sender et godt brev til os i går eller i morgen, Peter slutter, ja. Så lover Etters... vi uh, for, at du får helt arm i morgen. Ja. Okay? Kære lytter, velkommen til De Sorte Spejder. Det bliver et rigtig godt program i dag. Uh, nu spiller vi dit et nummer. Det er... Uh... Det er Blue Foundation. Det er fra den nye Trandemøller-remix-plade. Værsgo, Peter Lovs. Det her, det er et uh, remix til Trandemøller, der har remixet et nummer som Blue Foundation har lavet på deres forrige plade, som jeg mener, eller ikke deres forrige, fordi det var det var, det var, det var på en EP, faktisk, lavede, ikke? ja, så det er den næstsidste. sidste. Kære venner og kære lyttere af det spider, jeg bliver normalt ikke nervøs, når vi har gæster. Og vi har haft prominente danske gæster hele ugen. Vi har haft alle, undtagen statsministeren, statsministeren... Som vi jo gerne vil i morgenrejde. Som vi jo ringede og spurgte, Anders vi spurgte ikke, vi spurgte hans folk. Ja, kære Anders Fogh, kun du tænke dig, fordi Hedde Thorning, Ville søndag Briden Mikkelsen, Margrethe Vestager, ja. og altså de andre har sagt, at ja, de har taget til at komme ind i vores program. Hvad siger du? Ej, det havde han ikke lyst til. I morgen, når der her på P3 er partilederrunde debat, I så er, han. sender han går Hedegaard. Ikke? Mm. Men så er meningsmålingerne, og jeg siger ikke, det er det, der er sket. Jeg siger, oh, det jeg. kan være, måske være det, der er sket. Det er, at meningsmålingerne lige pludselig har drejet lidt, mm. så det viser mm. sig, at han... Hans blog. Uh, ja. det går I så godt. Ikke nok ikke at tage slips på. Hvor optræder han? På McDonald's? Ja. Og hos kanonkongen i morgen. Der så han jo ud, som om han sig med en bøger, som var spisten. For, den, for øh, det var virkelig et umægt par. Og i morges lød det også som om, at han. Jamen det tror jeg også, men der er det også en vælgerforening, der vil opstå helt i godmorgen på 3 Det kan man sige en lidt overvægtig vælgerforening. Men okay, det er, lidt... det er jo et valg, man træffer. Det er jo ja. det, demokratiet handler om. Det var sjovt, det skal gå ud over os andre. Det var interessant nok, at øh, statsministeren ville ikke være med i det mest aflyttede eftermiddagsprogram, der findes i Danmark. Men han har godt været med i det mest aflyttede morgenprogram. Her kunne han få en team. Det er, han svare på det samme spørgsmål, som han svarede på for tre uger siden. Da han også var i det samme. Og også var der Men jeg badet. tror, det har noget at gøre med, at kanonkongens nogle ikke ser dig særlig godt. Det kan have noget at gøre med, at han ikke tør at komme herinde. Nej, kanonkongen han tør godt. Kan får vi hjælp af på tirsdag, når vi sender valgprogramm. Sådan der sød. Kære lytter, kejsiti står lige bag os de og de skal lave en, en, en lydprøve. Først. Ja. Så vi skal lige spille et stykke musik igen. Jo, men må jeg ikke lige læse et, et Dansk folkepartis Kraver. Nej, vi skal vi ikke vente det. Det det kan være, for jeg vil bare sige noget. Du kan okay, sige noget. Det er sådan, at umiddelbart en time til to efter vores program, der kan du downloade vores podcast. Ja. Og vi ligger nu i øjeblikket i svære forhandlinger med Cars Teams management om at få lov til at lægge én sang ud på oh. øh, podcasten. I hvert du nu, det må vi ikke. Øh, det gør vi alligevel, de forstår det ikke. Øh, nej, det gør vi ikke det. Det jeg var frem til, det er, at øh, der er omkring 680.000 downloads af vores podcast siden januar i år. Ja, ja. Vi er nummer to i øjeblikket på hitlisten. Hvorfor er vi ikke et? Fordi vi har været væk for lang tid, tror jeg. Vi skal nok komme derop. Men kære lytter, hvis du vil hjælpe os med at gøre du ikke nok. resten af året så dejligt, at der bliver downloadet en million podcast, ja. hvilket betyder, at, at vores selvfølgelig <tryk> at det er vores Surs podcast, ja. så øh, vil det være en verdensrekord ja. i Danmark. Og det er jo Guinness-bog og records -dag. Det er det, og det er derfor, jeg siger det. Så siger jeg bare, så lover jeg, at vi her på programmet vil komme med en overraskelse ja. i januar, som vil gøre, at, at hvor man det kan hele Danmark sætte del i. Ja, og blive glad. Og en anden ting, som... Nå, Jamen, du Nå okay. jeg vil bare sige, at øh, det er også vigtigt foran vores øh, lønforhandling i morgen. Ja, vi skal til lønforhandling i morgen. Vi har lige lavet det for et par siden, så kom der nye ny lyttertal. Vi tager en lønforhandling med. Det vil være dumt det det ikke at gøre det nu. Det betyder rigtig meget for os, hvis I downloader. Ja, tak. Kate Nash og nummer, der hedder Foundation. Du lytter til de sorte spejder. Prøv at høre i på det her. Det er det her, vi kommer til at udgive som en bootleg -læg. dag. Det, det er jo ikke rigtig en del. Det en Men, men, men grunden til, vi bliver nødt til at... Øh, det lyder så ikke så godt. Men grunden til, vi bliver nødt til at gøre det øh, sådan her, det er fordi, de er en lydprøve imens. Vi laver øh, radio, men der er noget der spiller her. Det er din computer. Det er derfor det lyder. Det er derfor det. Er. Mit her er lytter til det spart, laver sød, laver lige et ja, og Det er geisttjek laver lyd på lige PT. Ja, det er det nødt til fordi det er meget presstidspunkt. Øh, vi skal have et klip fra der her med et øjeblik. Det var øh, det man kalder intern tale til Peter's tekniker. Men inden vi kan komme videre ja. øh, og imens lydprøven bliver færdig, det er altså også med at give godt miljø til herinde, synes jeg. Det, det er der være, Det er ligesom at have det Thornie Schmidt på besøg. Ja, hun øh... havde jo også musikere og forfattere og alverdens Ja, og jeg skal også lige understrege, det skal vi også i dybtbåret i, i tygge. Jeg har med bandet om det. Det er, at de har jo også en dokumentarist med, som filmer, Nemlig. laver filmen om Nemlig. og øh, det, har vi det er jo med. noget alle vores gæster har. Ja, Det er åbenbart. Hvad Markete Viste er her med. Vi har jo et webcam, der hedder, ja. øh, man kan se på DRDK Spider. Der kan man se øh, direkte øh, video footage. Og du, jeg har, ja, øh, en rigtig god ven, som hedder Mads Castro, som arbejder på Berlinske Tiden, som mm. en gang for over 10 år siden sagde til mig, at jeg tror, han var sindssygt, at det ville blive sådan en gang i fremtiden, at virkeligheden kun eksisterede, hvis den var dokumenteret på TV. Så det siger, du åndssvagt altså. Mads, den bliver det jo aldrig Nu er det blevet sådan. Ja, det er, det er men, derfor, at alle filmer hinanden. Men hvornår bliver det for meget? Jamen det gør det vel, som op i Finland, ikke? hvor man begynder at filme ting, der endnu ikke er sket, og så sker det fordi nu er det filmet. Ikke? Ja. Ja, den er, den så er det nok blevet lidt i overkanten af dokumenteringen. Jeg, jeg vil godt dokumentere noget, Dokumenter det? i aften kl. 19.30 på TV3. Ja, du sidder og spørger, hvad blev der 29.00? det vi vil fortælle dig nu. Vi uh, tager en lille forsmag. En jeg skal også lige forklar her... hvorfor vi ikke har to dage træk, ikke har spillet, øh, og det er fordi, det simpelthen har været nede i en bølgedal, og det her Jesper Lomand, mm. Jeg føler, jeg ser han tæt, det ved du også gøre. Han har ikke, ikke spillet op til sit stærkeste. Plus også Jesper Lomand øh, øh, han er i sin en denial -fase, fordi han siger, at han ikke har en depression, selvom han har det. Præcis. I en naturligvis. Og det betyder, at hans Storm kan også godt se det, hans kone en Storm. Øh, Hvor øh, hun det i virkeligheden? Hun hun meget, meget, meget dejlig. Det fik bare Nej, at vide. vi, vi også, ja. ja. men det er men, jo en men, vil de spille? Eller, godt. på vi skal videre. Ja. Øh, her er en lille bid på aftensudgave af 2900 Happiness. Øh, handlingen er, at det er Jan-Erik von Bæk spillet af Peter Reikardt, ham ja. med fiskekolerne på Bornholm. Ja. Han har udskudt lærerduer sammen med sin bror Jens-Erik von Bæk, mm. og øh, de får besøg, uventet besøg, og det udvikler sig højt dramatisk. Это нетипично для поваров Обычно повар стремится отравить Я так и сделала Я отравила хозяин Я сделала отравленный шаркой Ай, Что это было за яда? Сколько у нас еще времени? Вот она. Вот она. Вспомнил! Недостающий звено! Миледи, я смею утверждать, что вы находитесь в близких отношениях с личным шофером покойного. Что? Как вы смеете? Запах машинного масла от вашей кожи. Нет! Хускот det var stavning eller kaos. Hvor venstre var det modsatte af højre. Og hvor problemer blev ferget ind under guldtippet. Nu drejer det sig om Anders og Helle og piger og Bent og Vili og Margrethe og Nasser og Line og Bodil Kornbæk. Om velfærdspolitik og skattepolitik. Om Anders og piger eller Anders og Nasser. Om forandring.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 Og endnu færre hits Velkommen til de sorte spejdere på p Med Anders Breinholt og Anders Lort Madsen Klokken er nu 12 minutter over ja. øh, 3 Det er torsdag eftermiddag Og Kajsa Thieves er kørt deres vej På vej mod KB Hvor de jo spiller i aften øh, Lidt i 10, lidt over 10 mm. Går de på Og her på p kan du høre øh, Koncerten direkte ja. Det bliver en, øh, en god aften Det ved betag. du ikke Det tror vi jeg har set dem live for lidt siden. Nå, du er over i staten. I New York City, og det var rigtig, rigtig godt. Og de har tænkt med, som er en ganske lille fyr. Ja, det er deres dokumentarist. dokumentarist. Og og vi har besøg af... Jeg skal måske lige rise op, så det alle, nok, så alle det, forstår, hvad der, forstår, hvad der foregår. På, på, på tirsdag, tirsdag, den 13. Er der, er der Folketingsvalg. Og øh, vi sender øh, direkte fra Christiansborg, øh, de sorte sprejder valg, tema, ekstra aften mellem 19 og 24, direkte hmm. fra, Æh, de fra og Og øh, det, der er det interessante, det er, at øh, vi, vi, vi tænker, vi skal sende valgaften, vi ja. sender det Christiansborg. Det er der, det sker. Det eneste sted, der er ikke rigtig er politikere øh, på en valgaften, det er på Christiansborg, fordi alle andre partier vælger at holde deres fester. Ude i byen. Undtagen en enhedslisten og Dansk Folkeparti, og hvis vi skal se ud for meningsmåling af PT, ja. så øh, er der ikke rigtig nogen af dem, der får det store valg, så det bliver måske ikke de store fester, ja, øh, altså der bliver holdt. Hå, I kom også. Ja, jeg dame jeg her, kommer også Men damer her, det er Grete Vestager, der øh, bryder ind Nå, I kom også. De kommer også Så I holder også fest derinde Ja, lige ved siden af ja. mm. Nå, og, Det bliver så sjovt og, og, Nå, jeg... Hvorfor har I valgt at ligge det radikale fest så tæt på kolde Det er fordi, vi vidste, at I skulle komme mm. Godt svar mm. Margrethe Vestager, du er formand for det radikale jeg Skal du ikke sige de? Øh, eller det radikale venner. Nej, Nej, de er ved formand Nå, øh, ah, Er det uformelt? Ah, har du ved inde? Er det her en uformel? Fordi at vi at Lars Lykkes kalender Der var vores radioprogram indført som en uformel samtale Uh, har du, har du uh, karakteriseret dette interview i nogen form for weblogs eller noget? Som en uformel samtale? Mm. Ah, ja, ja, jeg tror, at det her, det bliver meget meget alvorligt. Så tror du, Anders, at vi godt hører deres ekscellenser. Sådan. Ja. Uh, Margrethe Vester, du er hos næste gæst. Uh, I mandags I, ja, havde vi besøg af Hedde Tholing-Smith og uh, i søndagen. Ja. I går, eller undskyld, tirsdag havde vi besøg af Asmar Mit for Enhedslisten og Lars Løkke Rasmussen, ja. Danmarks Indrigs- og Sundhedsminister. Ja. I går havde vi besøg af Anna går fra Kristendemokraterne. Ja. Og, og Christian Thusen der fra uh, Dansk Folkeparti. I dag har vi besøg af Danmark, På mandag har vi besøg af din tidligere uh, parti-ven, hmm. øh, Nasser Kader. Øh, Kader. Og øh, så øh, har vi besøg Brian Mikkelsen, som jo er de konservatives repræsentante i det sorte spejder på mandag. Ja. Øh, men Amen. inden vi går i gang med den egentlige valgdækning, så er der noget, vi simpelthen har glemt. Og det jeg det? jeg ved godt, der er mange, der har mailet os og skrevet og ringet øh, midt om natten og sagt, hey, der er noget, I har glemt. Ja, det er der. Og vi er ked af, at vi glemmer det. Vi har sådan set ikke glemt det, vi har bare haft et andet ting på. Vi har fortrængt det lidt også. Øh, det er jo programmet, der hedder det godt, som jo er tv-lægen, ja. Må jeg forklare Peter, Peter Kortrup for Geisling og Pugelgaards nye tv-program. Øh, Peter Kortrup Geisling er jo DR's interne sundhedsminister, ja. kan man sige. Det er jo ja. han, der bestemmer vores strategi. Det er også ham, der har valgt menuen over i vores kantine. Mm -hmm. øh, således at alle DR-medarbejdere ikke dør så tidligt. Ja. Allerede nu er gennemsnitelsen algeren med fem år, og det ja. betyder, at hans øh, taktik virker. Det er jo ikke kun noget, vi kan holde for os selv. Så derfor er Peter Korto Geisling sammen med Puk Elgård og i ferie med at redde hele Danmark med programmet. Mm. Ha' det godt. Ja. Og det er et program, du vil sendt hver tirsdag. Et... Anders, du skal jo ikke drikke cola, mens jeg har talt om sundhed. Det er, det er jo... der ingen, der kan se. Man kan høre det. Men jeg drikker kun en cola om ugen. Det er også inden for regeringens nye sodavandsgrænse. Så det er simpelthen anbefalelsesadfærd. Men jeg er bare sådan en flok. Øh, hvis, hvis regeringen siger en krone om ugen, så, så drikker jeg en krone om ugen. Jeg drikker ikke to, jeg drikker en. Og det er det, jeg gør. Det er godt. Ja, det er så lige i dag, mens vi taler sundhed. Men lad det nu ligge. Det er også, der er mange gode ting i cola, og der er også mange læger, der siger, at har man noget vrøvl med maven, så drik en cola på en cola. Der er jo en der korea. Ja, og... Øh, det er derfor, de ikke var ude ved opskriften på cola. Nej, <går> ja. nej. Snak nu. Videre. Fordi så i tirses var der et ret skilsættende episode i programmet det godt, og det er den, vi har destilleret rent lydmæssigt. Er det korrekt? Det er, kan jeg forstå. Der står en følgende på vores manuskript. Klip fra det godt. Puk har en dragt på, som kan få fornemmelsen af, hvordan det er at være overvægtig. Mm. Og vi har klippet lidt ud derfra. Det, det, det her klip Må jeg var... sige noget Puk og dragter? Uh, husker vi alle, det tror jeg nok, vi gør, det store TV2-program, den store mission, hvor jo først primært var en tur ud i rummet, mm. <laughs> Hvad vil der egentlig have, den præmier? Ja. Hvad, hvem, hvem har egentlig... <laughs> Jamen, der, der, der var en fyr, der vandt. Nå, der var ikke meget pres. Det var sådan, at så hvis ikke der havde nogle rumfærge inden fem år, så fik han en million. Pukks mand kender jeg. Han hedder Lothar Friis, tidligere jeresoldat. Og, yes og, og han er... Æ, Lothar, han er en rigtig rigtig flink fyr. Men Puk og hendes øh, hvad hedder det, bror, Klaus, var jo værter på det her program, og der havde de nogle edderraftige øh, sølvkostymer på. Øh, det var det. Som jo også øh, virkelig er. Æh, Margrethe, hvis du vil høre indslaget, øh, det er ikke fordi, du er nødt til at kommentere på noget, så skal vi lige tage på hovedtelefoner på for okay. at kunne høre det Men vi hører klippet, det er fra godt i forrige Du er meget uformel øh, overfor, Margrethe, hvis det er. Ja, rolig nu. Vi siger meget mere end det, der kommer ud af munden på os. Vi taler jo med hele kroppen. Det bliver altså tungt i dag. Åh, oh, jeg lægger altså i min mave her. Jeg har slet ikke set musikken. Uuuh, hvor skønt det er, os. Altså. Hold nu op, man. Jeg er sgu ikke sikker på, at jeg kan komme op. Ej, hold kæft, mand. Ikke hurtigere, ikke hurtigere. Var det så hurtigt lige før? Ej, godt. Men jeg tårer det. det er godt nok det er godt. Men er det afbrudt Og sige, at vi, har jo ikke... oh, vi har jo ikke klippet i det, skal de sige. At det, det er ikke taget i Der er ikke rigtig det. Hvad jeg vil ikke jeg begynder at kigge, det er den nederste. jeg, tror, jeg kan jeg snart ikke mere. Jeg må sige, jeg, jeg, må, jeg Den bank bange for at jeg falder om. Det er en cykelbund. Upsen. Oh. Hvor er det godt at komme ned og sidde. Hvor er det godt, på? Det er godt. Mine damer og herrer, om et øjeblik, fik jeg startet musikken. Margrethe er i politisk krydshild. Ja. <laughs> I det turde Vores hjemmeside har jo, øh, som bekendt adressen, DRDK-Skovs og Spejder. Derinde, øh, der kan du gå ind, klik derind. ind, øh, hvis du godt vil vide, hvad det er, vi har spillet i programmet. Mm. For det var et nummer fra for din scener. Ja, yeah, det var et britisk orkester, som hedder Lizzie, som spillede On My Chest. Margrethe Vesther, velkommen igen for alvor til programmet. Ikke? Tak. Æh, og tillykke, kan vi jo godt sige, med, valg. med, med, med meningsmålingerne i dag. Nå, jeg vil sige jo tillykke med valget til formandsposten, fordi det har vi jo heller ikke haft lejlighed til. Nej, det er selvfølgelig nej, det er en skam. Det er, lad os med at sige at tillykke med valget som formand af det radikale venstre. Mm -hmm. Var det en hård valgkamp? Altså, tænker du valgkamp <laughs> som radikal? Altså, som, op som formand? Nej, det tror jeg ikke. Nå, det nej, det, nej, det var ikke nogen hård valgkamp. Der var ikke nogen seriøse modkandidater. Ah, der var jo væk jo. Nå, der var ikke til noget kampvalg kampvalget. Der var afstemning der var også sådan, ja, ja ej, det <laughs> De er men... <laughs> ja. uh, 98,6 procent. Uh, men, men, men hvor længe har du været formand nu? Siden den 15. juni. Hvorfor? Er du ved at vente tider? Nej. Men er det en behagelig fornemmelse? Nogle dage, ja, det er okay. Er det behageligt i en valgkamp, eller er det ligesom blevet for meget? Er det noget, der fører til en diagnose? Nej, nej, nej, nej. Vi kunne kun du godt have, vi det længere, <laughs> længere, kunne godt have længere tid. Ja, vi <haz> det, Men det er ikke Monsen og Johnson <haz> og Spind eller noget, sådan, det er rent. Det vi ved ikke noget om nej. det, her. vi vil bare høre, om du havde det godt. Altså, men, fordi jeg kan godt forestille mig, at det er jo meget et, ganske en ganske masse bøvl med at være formand for Radikale Venstre. Plus altså i en valgkamp, så er der en masse nye funktioner, som pludselig opfindes, men man også har ansvar for i en valgkampssituation. Og så kan man sige, det her, det har jeg ikke regnet med. Jeg ville hellere bare være formand og stå forrest. Jo, men det er ligesom en pakke. Hmm. Men skulle valget være kommet senere, havde det været øh, passet bedre, hvis valget var kommet lige til vinter i stedet for nu? Nej, fordi der er ikke noget sne. <laughs> fordi altså, det kan sne man også er død. Fordi, øh... man død. Sne er død, men det er, jo, det er aldrig rart med valg om vinteren, fordi lygtepæler, plakater og ah. ud og, og alt det der. Aha. Men jeg tror, at den første valgkamp er altid den første valgkamp. Ja. Og det, øh, det er dybt vand, og man må finde ud af, om... Øh... Har du lavet nogle reelle fejl? Altså, sådan det vil alvor... vise sig på tirsdag. Jo, men nogen, allerede nu, som du tænker, det skulle jeg ikke have gjort. Du behøver sikkert sige, hvad det er, men du kan bare sige, hvis du sidder og tænker, at det, det, det var ja, Men hvis du siger, at ja, det har jeg, så vil jeg selvfølgelig spørge bag efter, men hvad det var det klart. så? Og der tænker, det er klart. Der er ting, jeg været i tvivl om. Kan du sige, hvad du har været i tvivl om? Og som, som det, der overveje, mm. det har taget mig tid at overveje. det har taget mig tid at finde ud af, om jeg skulle sige, hvad jeg mente, der var realistisk for en, et samarbejde, vi kunne få. Ja. Sige, det er jo interessant. Jamen, mm. yep, så er det andet ikke interessant. Jo, ja, det der <laughs> er rigtig interessant. Jamen, så sig. Men ja. hvad, er det så, hvad, hvad er det endt med, Margrethe Tror jeg tror, der er mange, der godt kunne tænke sig at vide, hvad det så egentlig er endt med faktisk. Jo, ja, men vi har, så siger vi til, til vælgerne rundt omkring på møder. Vi forsøger at få det af at Vi vil gerne have en skattereform, og vi vil gerne have asylstyrene bliver behandlet ordentligt. Øh, vi vil gerne have, at der bliver gjort noget for klimaet og forskellige andre ting. Og så prøver vi, hvem vil være med til det? Hvem synes, der kunne ske noget her, som kunne være noget andet end det, vi har nu? Og øh, så har Helle Thorning og jeg fundet ud af, at de mener godt nok deres, og vi mener vores. Men måske kan vi finde ud af, hvordan løser man problemer, i stedet for at stille kontrakter op. Mm. Og uh, Anders Fogh, han er jo fuldstændig tavs. Yeah. Og hvis ikke han er tavs, så siger han uh, nej, eller skattestop, eller det kan ikke komme på tale, eller det er helt forfærdeligt. Og uh, så synes jeg, at vælgerne skal vide, at uh, det radikale Venstre tror, det er mest realistisk. Og, øh, og samarbejde med Socialdemokraterne, hvis man vil noget andet. Men øh, hvad så nu, hvis det så er, det ikke der sådan, at, øh, at det er jeg kan jo sige, Socialdemokraterne og SF og jer ja, og osv., øh, og I måske godt kunne lave noget med hans program, så alligevel, selvom han, vi følte dig, ikke rigtig har været så, om han egentlig vil. Altså, så kunne I måske godt lave noget med ham alligevel, eller? Jamen, det kan godt være, at det er sådan meget, meget gammeldags, men jeg håber, at folk tror på, hvad jeg siger. Og, øh, og jeg men Margrethe, så jeg... du siger, at det er med Hedetone Schmidt, du laver noget? Nej, og... min pointe var, at jeg tror, at Anders Fogh siger, hvad han mener. Og derfor tror jeg, at han mener det, når han siger, at han ikke vil give de asylsøger nogle ordentlige vilkår. Mm. Så er jeg med. Og men så bliver vi... der ikke nogen men, flest. Men, men vi... de siger jo også, eller de, han, øh, lad os kalde dem den blå blok, ikke? Mm. som Peter Mogensen ville have sagt, øh, og, og Christiansen der, den blå blok øh, siger jo også, at øh, så har I øh, skulle sætte ud på en masse områder, fordi I skal kunne samarbejde med SF og Socialdemokraterne, ikke? Øh, men, men har I det? Det kan jeg godt spørge om. Ja, så sige, Nej, det har vi så naturligvis ikke. Men vi arbejder også for at finde et kompromis, sådan, så vi kan Præcis. ikke nemlig nemlig. Ja. Men Margrethe, I kommer måske ind med færre øh, mandater, end I har endnu. Ja. Og så er det jo SF, som det ser ud i hvert fald, som kommer ind med ekstremt mange mandater i forhold til dem, de har nu. Ja. Så kunne I jo godt lige pludselig blive et lille parti, der er dem, som skal magge efter alle de andre. Hvis det nu bliver den røde blok. Oh. Sådan. Jeg forstod ikke det spørgsmål. Det var en analyse. Jeg forstod jo Det var god analys. det var jo en analys, analys. Ikke en egentlig en spørgsmål. Nej, men det var sådan en rigtig kommentator noget. Ja, det lød jeg Det lød, ligesom, hvad de, for de er. andre siger. Jeg prøver jo. Men jeg forstod det heller ikke. Det, Anders mener, det er, uh, om det kan blive surt at være at ende med at blive endnu mindre end SF. Ja. Det kan det. Og har I overvejet tiltag for at forhindre det? <laughs> Vi vil gerne have en ny regering, og det er, det er vores første mål, at få en regering, der er uafhængig af Dansk Folkeparti. Og øh, selvom der er, der er sådan en øh, intern kamp, det er der også mellem Danmarks Radio og TV2 og om hvem, der gør det bedst. Mm. Ikke på radioen. Nej, den har, Ej, den har jeg vist nærmest vundet, ikke? Det, for, for, det, for det lyder arrogant, det <laughs> ved jeg godt, og det var ikke meningen, at det skulle opfattes arrogant overhovedet. Nej, det var mere. der bragte op. Men det var de radikale, der bragte ud på banen. Men ud over det, så tror jeg, at, at hvis vi kan få en SR-regering, så kan vi samarbejde bredt, fordi vi er egentlig ikke særlig interesserede i en rød blok. Men helt seriøst, jeg tror, den hedder SSFR. Men hvad med SR? Helt seriøst, Marghelle Thorning kan ikke lave en regering, øh... Med dig jo, det kan man sikkert godt. Men SF, mm -hmm. tror du ikke, at de vil sige, at hvis de får 25 mandater, så vil de sige... Nej, nej, nej, nej. Fordi vi vil være økonomiminister. Ville skal være finansminister, han kører Fiat Panda. Det er ikke troværdigt. Øh, der vil de da, det, der vil de da sige, at vi har flere, mere krav på flere ministerposter end, end de radikale har lige pt. Må jeg svare på det spørgsmål? Nej, det må man faktisk gerne. faktisk. Jamen det kan hun jo ikke, for det er jo ikke hende kan jeg ikke det? Jamen det er fordi at øh, Anders spørger dig om noget som helle til tonsmiske til. Det er jo svært. Nej, fordi at øh, Margrethe siger, at de skal Nå, jo Noget så, skal indre... de så nu. SR... Fordi jeg prøver at annoncere. Ja, det, det, det er nu en SR-regering. og ja. Så siger jeg når bliver det en SSF-regering, fordi. En SSF. Ja, det lyder som noget for krigen, men det. Men S <laughs> og SF-regering. SFS. Øh? Oh. <laughs> det må det blive. Du vil gerne have en ren rød regering Nej, nej, nej, nej, nej, nej. nej, nej. Jo, naturligvis, jeg vil ansætte Danmarks Radio, så det vil være ret godt. Men nej, det er ikke så meget det, jeg fisk efter. Det er bare, jeg mener, at SF vil sikkert komme og kræve en masse ting, øh, som I bliver nødt til at indfinde jer med. Det er det, jeg mener med det. Og det vil jo kunne være det svært, at stole lidt kameler der. Åh, oh, men nu, politikere, de får sådan en, en bog, kamel på 100 måder, så kan man begynde på side 1. Men... Øh men det, vores ambition er den at lave en regering, som kan samarbejde. Nu kender vi blå blokpolitik. Vi ved, hvad det fører til. Det har ført os i krig i Irak, blandt andet. Og derfor vil vi ikke have rød blokpolitik. Vi vil have en regering, som kan samarbejde også med de borgerlige efter et valg. Godt argument. Jeg synes også, det er allerede vi spiller ud. Vi spiller et stykke musik, øh, ja. og så øh, snakker og så vi, vi, taler vi mere. Vel. Det, uh... Hvor Anders vil komme med flere analyser Ah, jeg tror at Anders Mogensen Det er, det er uh... jeg isker, Anders, Anders Christiansens tur jeg, tror, jeg kan godt lide fordi jeg synes at På alle måder, så er det er bedre analyser, end jeg har hørt Det er bare fordi, man har muligheden for at gøre det nu Ellers vi ja. normalt til Også daglig fordi, han han kræver, siger, Det, at er, det er, at meget er et meget høfligt menneske, som ja. sidder høfligt og pålytter <laughs> Mens vi væver <laughs> Vi er tilbage om et øjeblik Det her det er eh, private, og eh, det bedste nummer, der er på den plade, det hedder We Got some breaking up to do. En ting, man ikke kan undgå at bemærke, når uh, Margrethe Vester kommer kommer ind i et studiet, det er, at uh, der bliver rart at være, og så at uh, der ikke er nogen, der laver filmen om filmen. Ja, og mm, øh, der vil jeg da godt uh, fortælle historie, også for nye lyttere, også stamgret i mandags, uh, den første politiske. Og det kan teknisk set også være en ny lytter. Vi havde inden, uh, har du hørt programmet før? Okay? Jeg har hørt programmet for. Det er godt. Mm -hmm. det, er godt. det er jo ja, der har det. Og det ser du helt troværdigt. Og det, ja, det, det kommer med det samme. Ja. Kun du finde på, hvis det nu var. Nej, Anders. Øh, at tjende for TV2 Radio en dag. Altså, det er bare helt hypotetisk. Ja, det er cool. Altså, jeg har, jeg har selv været på i TV2 Radio. Er det værre? Nej, nej, det er fint. Det er bare dårligt pressefolk, du har. <laughs> øh, Margrethe, det jeg vil spørge om, det, inden jeg spørger, om det, hvad fanden var det? Det var, Anders, nu sker det. Anders mener, Margrethe, det er, at øh, pressedækningen, eller ja. man, jeg synes, de, dokumenteringen ja, ja, ja. af de politiske kandidater, har været massiv i den her valgkamp. Vi har jo haft mange partileder på besøg. Mm -hmm. øh, den, jeg tror, den topscore indtil videre, er jo hele Thorin Schmidt, der havde fem... Tre filmhold og to stillfotografer, der dokumenterede hendes værker. Plus, ikke at forglemme. Hanne Viktor Holst, som simpelthen sad i hjørnet og lavede en bog. Så er det gået lidt ned ad bakke, og jeg tror, i vi bundet bundede med Lars Løkke, som sad kun med sin ministerschøf. Han havde ministerchefen hvor Tåsendag i går. var jo rigtig god Han kom helt alene. Ja. Du har dog en uh, assistent med, men mm. ikke noget filmhold. Nej. Umiddelbart hvorfor? Uh... Jamen jeg tænkte, at en ting er, at der bliver sparet i Danmarks Radio, men, men bliver de særlig spændende, de film, der bliver lavet af, at nogen går efter nogle andre mennesker i tre uger? Det, det jeg skal spørge tror jeg, at nemlig. Han vil sige, at det gør de helt sikkert. Han er da dokumenteret en del. Man kan så også sige, at Kristoffer Han har været rigtig, rigtig smart. Det er jo ham, som jeg har lavet flere blandt andet Den hemmelige krig. krig. Ja. Øh, han har, øh, har også lavet kandidaterne, tror jeg også, han lavede, ikke? Ja. Også, eller Valgenhaften, eller andre hed kandidater. Og så... Øh, der var han jo øjeblikket en ny alliance. Og der kan man jo sige, at der har han jo været smart nok at tage dem. Han vidste jo ikke, at det ville blive. Ah, det ville blive som det. Oh, oh. Blive. Det Nej, var jo altså. Jeg vidste der, ikke, der sad jo på et hotelværelse i New York. Ja. Og så Net-TV. Ja, det er rigtigt. Det og det, så gjorde. var det, han sagde, nu laver jeg en ny eller. Ja, det, det det. var det, han gjorde ja. Ellers kendte han nogen, der havde set net TV. Ja. Men, Margret, hvorfor er der. Er, har du på nogen tidspunkt haft nogen til at dokumentere de politiske virke som formand? Nej, det har jeg ikke. Det er ret enestående i dansk politik. Nu er jeg også en ret ny formand. Og jeg kan også forstå, at I er heller ikke nogen egentlig pressechef. Nej, men nu kommer jeg jo her. Ja, ja, og det er en god og sund beslutning, men det er jo fuldstændig vanvittigt at have et parti, som I ikke på en eller anden måde får fortalt, hvad det skal gøre. Det er folk, der kender medierne. Der er, jeg er jo formand, og der er næstformand, og vi har super gode pressemedarbejdere. Men ikke nogen egentlig strateg? Nå, vi har ikke nogen, der fortæller os, hvad vi skal gøre. Det beslutter vi selv. Margrethe, jeg ved I godt, man... det er et nyt koncept. Så. Ja, ja, nej, men, <laughs> ja. nej, men det så var Lars <laughs> det Lykke. Han, han, var, Lars Lykke var i, uh, i programmet. I, han var inde i på det, TV, det samme. Og han sagde det samme på Helt seriøst. Jeg mener godt selv, at jeg ville kunne finde ud af det. Uh, og så, så var jeg så lidt ked, at vi ikke havde besøgt sig på det. Fordi han har jo fattet igennem, om man vil. Hans pressechef gik jo til TV2 News. Mm. Og nu er ny Alliances pressechef. Men uh, han sagde bare, uh, han sagde sagde helt ærligt. Og det var, uh, det var, det var, det var et godt argument at han mente at han havde brug for, at der var nogen, der hele tiden skulle... Der kunne man så mene, hvis man var politisk uenig med ham, at han i den grad havde brug for nogen. Men, men overordnet set var det et godt argument, at mm. han sagde på at, at jeg bør kunne klare det med min departementschef, fordi han nu er så minister osv., eller med presseafdelingen, som du også siger. Kunne man være ansat i et partis presseafdeling, øh, uden at have samme politiske overbevisning som partiet? Man kan i hvert fald godt være ansat, uden at være medlem. Men jeg tror, det er svært at rådgive nogle mennesker, hvis man ikke forstår, hvad der er deres drivkraft... Hvorfor de gør det, de gør? Det, er jo, det tror jeg er fuldstændig rigtig andet. Det er også for simpelthen. Der er nogen, der øh, for eksempel, du kan godt arbejde øh, på et pladselskab, og sidde og promovere noget virkelig dårlig musik. Ja, er, men det er bare for pengens skyld. Øh, og, øh, jamen, så kan man slet ikke være ansat hos os. <laughs> det kunne da bare være en sjov idé i dag, at sige, at vi tager en eller anden foreningslisten, som øh, skal arbejde i Dansk Folkeparti og omvendt. Jeg så jeg... se, om det øvelsen ville kunne lykkes. Det kan det sgu nok ikke. Nej, tror ikke, det fungerer. Margrethe, når du sådan så er på valg... hvordan har du ført valgkamp indtil videre? Jeg har kørt rundt i en, en lille grøn bil, som er sådan en hybridbil. Toyota Prius. Synes ja, præcis. Dejlig bil. Dejlig bil. Dejlig bil. Og alt er alt, alt for dyr. Ingen har råd til at købe den, selvom det er den rigtige bil. Den skal ned i pris. Og så, jeg så fik du lige snedet i politik ind der. Sådan var det. Så har jeg haft pjæser under den mange ud af, fordi øh, så er vi ude at, at møde folk og spørge, hvordan gør I? Og så har jeg mødt begejstrede, entusiastiske, super stolte mennesker, at som har fortalt, at sådan forsker vi i brint, og sådan driver vi en børnehave, og øh, sådan får vi øh, ting op at stå. Det har været fantastisk. Der er så mange løsninger i det danske land. Men, øh, men hvad har du lavet i dag, inden du kom herind? Øh, jeg har delt øh, pjæser og æbler ud på alle station. Hvorfor okay. er, er Allerød? fordi der kan man stemme på. Øh, hvor kan man stemme på der i ud over hele Nordjylland? Hele Nordjylland. som Lars Lykke. Ja, ja. samkredsen. Lars Lykke kredsen. Lars Lykke kredsen. Ja, Margrete kredsen, ikke? Med Margrete kredsen gør de kalde. Den. Mm -hmm. Men kredsen for folk uden presseerhverv kan man også sige. Ja, det er faktisk rigtigt. Margrete det der med Nasse Karr, eller ny alliance i Jæger, ikke? Eh, mm. øh, De der dem, eller dem der smuttet fra partiet. Mm. Øh, når I mødes ude, øh, hvor var kærtet forhold har I til hinanden? Og her snakker vi om Samuelsen og Nasser Kader. På en skala fra et til 100? Mm. Ja, det er altså, noget af, af mig Det er rent had. Sådan et eller andet sted i midten, tror jeg. 50? Ja. Men har det været det talt om at blive reelt skuffet over hinanden, der, da, da, da de brød ud? Eller var det noget, man havde fornemt i lang tid, var ved at ske? Jeg ved ikke, jeg var måske for eller man skal tro, fordi der har faktisk længe været sådan nogle rygter ja. om, at der var gang i noget med et nyt parti. Øh, Undskyld, uh, der var Marianne formand. Marianne, var Marianne formand, ja. Og der var de her rygter, og øh, der, det var heller ikke sådan helt... Der var ikke god karma og totalt harmoni i den radikale gruppe. Så, øh, så der havde været forskellige rygter. Nasakada var ligesom jeg, en del af lidelsen. Og øh, så spurgte vi ham selvfølgelig, at, er der noget om det? Og øh, det havde han da stået i avisen. Det her, Så er det ja. for, hvor meget rygter der. er. Og så skrev han en øh, pressemeddelelse, hvor han skrev... Øh, han lavede sådan en øh, par fraser over Kennedy, hvor han sagde, at jeg binder en radikaler. Det kan jeg godt huske. Og det synes jeg egentlig var ret stort. Marianne, tear down this wall. <laughs> <laughs> det var lidt senere. Øh, så derfor så tænkte jeg, det skal man tage for gode varer, når øh, folk de erklærer sig over for et parti. Øh, så derfor var jeg overrasket over, han gjorde det. Og det var ikke så lang tid før, han så gjorde det, vel? Så... Det var kort tid før, han gjorde ja. det. Ja. Blev, du, blev I sure, eller blev I ked af det, eller tænkte okay, fint, og hvis den ikke vil være, så lader, så, så smuts. Jeg synes faktisk, det var meget vanskeligt, fordi jeg har siddet ved siden af Nasser ved rigtig mange gruppemøder, og, øh, og jeg har kendt Anders i mange år. Og der skete en hel masse. Altså, partiet gik i krise, og vi begyndte på alt muligt. Debat og gruppearbejder, post-its og alt sådan noget, ved, man laver. Kan I på kurser? <laughs> ja, dog ikke. Men, uh... en kano. Ja. Og B.S. <laughs> og... Christiansen blev flået. Ja. Ja. Det hele gik i selvsving. Det hele gik i selvsving, og vi lavede store analyser. Og så da vi ligesom begyndte, det begyndte at falde på plads, så tænkte jeg, at de må hellere sådan, ligesom mærke efter. Og så sidder der en eller anden sådan kold, bitter, klum et eller andet sted. Og, øh, og egentlig til min overraskelse, det gør der ikke. Fordi hvis Nasser andre synes, det var det, de måtte gøre, så må de jo gøre det. Men er det sammenlignet med en skilsmisser? det lyder lidt som, at først går man i shop og så tænker man, jamen hvis det er sådan, der, så må det være sådan. Men stadig... Man kan sige, at de er måske skulle... gået lidt mere til højre, end de radikale ja. er. Det, det var det. politiske, siger de i hvert fald... Politisk, det er en en Nej, men de var politiske... De ting. nej, nu bliver det her, vi kan ikke, og vi vil hellere, ja. vi er mere borgerlige, så ja. vi skal hellere lave vores eget parti, eller vi kan ikke få de radikale i den ret. det vil vi gerne gerne. også have Lars Kohl ind med. Fordi Nasser Qadar stod jo sammen med, uh, i hvert fald uh, som om, at nu skulle de være de nye, store mm -hmm. skikkelser i partiet sammen med dig. Stod de ikke til det? Eller det, det var vi... du ikke, skulle de ikke have været? Altså, I godt, i, i de radikale? Et, ja. I de radikale stod Arne Samuelsen og ikke til at være, når der var et tronskifte, og det blev dig, så var de sådan, dine folk, som var virkelig de store kanoner. Jamen, der var, tre. Der var, en, der var en ny generation på vej, og øh, jeg tror, at de fleste havde med, at Marianne hun ville tage nogle år mere øh, som leder. Hun havde blive bragt partiet et historisk flot valgresultat. Altså, det var lang, lang, lang, lang lang tid, siden vi skulle have så stort et gruppe bord. <laughs> øh, så, så derfor så... Det var sådan egentlig, det var det, der var stemningen til, men øh, jeg ved ikke, hvor højorienteret ny alliance er. Nej, men det var ikke så meget af det, men nu tænker jeg også, okay godt, sidste spørgsmål omkring det her, det er, øh, når du så hører deres nye, øh, en af deres nye partikammerater, Lars Kolin, som jo virkelig har markeret sig helt fantastisk i valgkampen, med de der 40 procent lige i bones og omegn, ikke? Øh, og så trækker de så igen, naturligvis gør han det, fordi han er jo helt grøn, så det har han kommet til at sige for meget, ikke? Øh, er du så egentlig ikke meget glad for at tænke, okay, landsbytosse-mentaliteten, at så er kommet det over? Øh, det er måske meget digger er her med? Nej, det, det, det synes jeg ikke er, er fair. Altså, jeg vil jo okay, egentlig bare... eller skattet? <laughs> Ej, nej, men det er det jo heller ikke, Arne Nej, de det er selvfølgelig ikke men det er bare meget sjovt, at uh, det, den der koli... Nå, men, den, men det er som om, de her mange pressefolk er... i, i, i har jo ikke den, meldt sig ud af uh, uh, radikal han Nej. har først meldt sig ind i en ny alliance. Men jeg siger bare, at de to andre, de har, jo, eller, ja, de har samlet et parti med nogen, hvor man kunne sige, de er det de måske været bedre i, hvor blev oh, det, det i virkeligheden. Um, det. det, jeg har svært ved at forstå, det er, at ny alliance blev startet på nok og nok. Ja. Og nu er vi træt af Pia Kærskov. Mm. Ja. Og nu er vi i den modsatte situation, hvor Nasser siger, jeg kan samarbejde med Pia Kærskov. Hvad blev der så af nok og nok? Og hvor Pia siger, jeg kan ikke samarbejde med Nasser. Nej, men det tror jeg sgu ikke går så svært. De er gode til at knuse hinanden efter debatterne. Altså, giv hinanden. Ja, var, ja. Men er nok og måske næsten nok. Eller? Oh, men man, nok. det er ligesom det der med næsten gravid og næsten et eller andet. Altså, enten eller. Hvis man vil være uafhængig af Dansk Folkeparti, så er det det radikale venstre, man skal stemme på. Nasser og Pia og VKO, det er det samme. Men Margrethe, hvis I vil lave brede forlig, så skal I også samarbejde med Dansk Folkeparti på nogle områder. Eller nyere, Janice. Åh, oh, men der er bare meget stor forskel på at sidde rundt om et bord, som vi sidder her og diskutere en anden konkret energiplan eller miljøindsats. Hvilket vi ikke kunne gøre her. Hvilket vi sagtens kunne Nej, gøre Nej, vi, ikke, vi til det, <laughs> kan vi ikke. Og så at uh, ligesom tage ansvar for hele retningen. Ja. ja. Er du for trøstningsfuld med hensyn til det her valg? Hvorfor kigger du så skarpt på mig der? Jamen det er fordi, er nogle gange så er der nogen, der må sætte det på plads. <laughs> og det har man rigtig gjort der. Er du for, er du for trøstningsfuld med hensyn til det her valg, eller synes du, det er blevet en pjattet? Jeg synes, jeg synes, der er for lidt politik i det. Der, okay. der er noget af det, som vi skal tage stilling til på tirsdag, som bliver diskuteret alt for lidt. Ja. Og, og, og, jamen? Jamen for eksempel, øh, jeg synes, det er meget øh, det er en, det er en vigtig ting for os, hvordan øh, vi behandler folk, som kommer her til. Og det står jo så galt med nogle af de asylansøgere, som har sidder ventet, at man, man næsten ikke kan tale om det. Sidste år, der var der 46 børn, der oplevede, at deres forældre forsøgte at begå selvmord. Det er, jo, det er næsten ikke til at holde ud, hvis det skal fortsætte på den måde. Men de har da spillet en stor rolle i valgkampen, kan man sige. De afviste asylansøgere. Og men lige så snart, at vi så prøver at sige, at det her det kan løses, mm. Bare ved det, det enkle at tilbyde dem, at de må lave noget, i stedet for at sidde passivt. Så straks begynder der et skrigeri uden sidestykke om, at det er fri indvandring, og det er at og, og, og, og kan, kommer her i store mængder, og øh, de kan næsten ikke sige noget for lutter øh, besværrelse over, hvor forfærdeligt det hele vil blive. Det handler bare om at give mennesker nogle ordentlige forhold. Vi spiller et stykke musik, okay. og så vil jeg godt lave en quiz om lidt. Okay. Øh, til dig og Margrethe. du må gerne være med i den. Det er bare den quiz, vi har kørt hele ugen, jeg har lavet til Anders. Oh ja. Hvor man skal gætte, hvem der er Irene Simonsen ud af to stemmer, man hører. Ikke? Det Forventer jeg til. Ja. Det så. hører vi om lidt. Du lytter til det store mix med kredermadvig. Du ja, spyttede du sad og savlede i mikrofonen. Det er jo det Fordi er ikke det, er det, det store mix. Det er jo et sort spejres ugesundgående, ikke? En af de ting, som gør øh, valgkampen god for, for os, hver gæsterne, det er, at der altid falder lidt af, som man siger. Ja. Og her tænker jeg på slik. Eller øh, i tilfælde her at Greta, så har øh, det, det lød helt forkert. Bestiller med, ikke? Jo. Øh, radikale, bæredygtige bestiller. Øh, og vi har også fået... Anders, skal du læse med dine superøjne eller dine skærmbriller? Fordi der står ingredienslisten på bunden, om der virkelig er bæredygtige bestiller, der taler om. Øh, det er voksentlakris, mm. der er glukose, sirop, sukker, fortykningsmidler i, der er E414, modificeret okay. stivelse, ammoniumchlorid, 8% lakris. Mm. Oh, det, er godt, ja, det er vel også meget for det, man kan 3% overfladebehandlingsmidler. Det er det, der står, når de har her pavbehandlet til ens bil. Hvilket er til bilens olie. <laughs> de er 1903, 1901 aroma fagstoffer 153. Det er koala, der har lavet dem. Mm -hmm. Det lyder som politik. Her <laughs> ja, det gør det faktisk. Ja, det er forholdsvis bæredygtigt. De er i hvert fald ikke til at slå ihjel. De smager ah, dejligt. Anders en massen, ja. og Margrethe Vester, Vester, du må gerne øh, tage. Hvorfor siger jeg Magrette Vester? Margrethe, Vester. Du må meget gerne tage øh, hovedtelefonen. Vi skal på, ikke have sakat først. den Jo, det kan vi egentlig godt. Du det er bare det. lige for at få den på plads. Du har jo kendt NASA i hvor lang tid? Mange, meget, år. Meget mange år, mange år, mange og sin Tunesien. <laughs> De kaldte Tunesien. Det er røget, måske kan man, man heller ikke Det er man... jo hvad man må forvente af folk der nede fra. Det er jo faktisk rette. Det var meget. Det er var forventende af folk fra Valby, som man kan sige om heller ikke fordrup. Ja, nu skal øh... vi tilbage til Naser Kader. Du er kendt af med mange år. Det er sådan man siger det. Sådan Naser Kader. Ja. Så... ja men der har været det problemer, især fra Pia Kærskovs side, og vi er jo faktisk de eneste, der har sat øh, fokus på det. Prøv at høre, det her det er en gammel piger. Nasser Katter. Prøv at høre. Katter. Sådan sagde hun en gang, ikke? Katter. Det er foråret der. Nasser Katter. Så pludselig en mig, der ja. siger hun sådan her. Nasser Katter. Nasser Katter. Og sådan her er mig. Nasser Katter. Okay? Er det rigtigt den sidste version? Jeg synes, den har noget, I som er sygten af helt i... Nasser Katter. Nej. Katter. Altså det er, det er i hvert fald på vej et sted hen, hvor, hvor jeg ikke længere bliver korrekt, så vil jeg sige. Præcis. Men prøv at høre den først igen. Altså Carter. Det der ikke. Den her. Kader. Men så kommer hans engel med denne her i løbet af ugen. Kader. Den er ikke rigtig hovedet. Altså Carter. Altså Det lyder som noget på det Ja, det er faktisk rigtigt. Må jeg ikke glemme en quiz til dig? Nej, vi skal høre, hvad den rigtige version. Nå, hvad? Den, jamen, det var toerne, ikke? Hvad er det? Der er endnu der er ind Det må jeg spørge ham om. Altså jeg siger altså karter, og så skiller han mig ikke ud. Carter, Altså på samme måde som Jimmy Carter, ikke? Men stadig på en anden måde. Ja, ja, men udtale. Jeg tænke, udtale. Hvis man tænker på Jimmy Carter, siger NASA og så er den hjemme, ikke? Jo. Kommer man så også i tanke om jordnødder? Og kristne Kommer huse? du i tanke om kristne jordnødder, når... Nej, men jeg siger bare folk, der bygger store huse. Det gør Jimmy jo. Åh, jeg er helt væk du skal jeg ved du bare, ikke spille... tjene han ikke vil have sit hus på Google Earth. Nej, men han skyder folk derinde er. Ja. Nu skal vi videre. Vi uh, skal videre med en quiz og uh, den har kørt hele ugen. Den Irene. fungerer ikke rigtig Simonsen. godt i mandags uh, Tirsdag var nok okay. I går var den faktisk rigtig god. Ja, det var, den. var den. Uh, det. er jo Irene Simonsen. Hun er udlæringsoverfører. Det synes jeg også ikke. Uh, Irene, hun er uh, uh, medlem af Venstre. Og jeg kan forstå at en af de eneste i folk, der koketterer med, at hun ikke har nogen uddannelse. Ja, og uh, flot, uh, men Irene Simonsen, hun lyder meget som uh, Venstres Trold Lund Poulsen. Det, det har vi haft. Uh, men hun lyder så mange. Det der skal nu det, der skal ske nu, ja, skal det er hovedfugt, hmm. Nu kigger du med Sult på mig igen. Nej, Nej. hun er bare Nå, bestemt. Du, du bisk, eller sådan Jamen, det er fordi, hun er formand for radikale venstre, Anders. Så, øh, Anders... Hun kan med en lillefingerbevægelse få dig øh, slettet. Det er faktisk rigtigt. Nej, det er helt Og for. det er de radikale, der styrer Danmarks rejse. Det ved alle, der. Ja, det er faktisk rigtigt. Det er også første gang, hele Danmarks rejse ledelse er nede og sidder og, og ser med på det her. Ja, <laughs> ja og noterer flittigt. <laughs> ja. Æh, Hej, Lars. Anders? Ja, kom. Du skal gætte, hvem... Jeg spiller to klip. Det ene er med Irene Simonsen. Du og det skal andet gette. er med en anden. Ja, og du skal gætte, hvilket et af de her klip der er Irene Simonsen. Jeg skal Simonsen. Sige, når jeg hører ja. Og det er ikke så meget det, hun siger. Det er mere... Øh, hvem, hun det, på? Nej, ja, det kan man sige. Ikke? Du må også meget gerne gætte med. Og man gætter først, når jeg hører begge klip. Her kommer klip nummer et. Hvem er de her to klip? Er Irene Simonsen. Det er for det første kan vi ikke sammenblande det her. Man kan jo ikke gå ind og sige, at her er en gruppe af forældre. Dem, dem tvangsfjerner ja. vi børnene fra, og dem adopterer vi også børnene for det første. Den er god, den har jeg hørt, ja. Og klip nummer to? Jeg har ikke selv hørt klip, Nej, kom bare med. men vi skal høre. Er det her, Irene Simonsen? Ja, den er svært. Kan det være et trick, så det er begge du af, Irene? Nej, der er kun en af dem. Der er kun en så, så må det blive et skud. Det er den. Det er forstændig rigtigt. Det er rigtig godt gældig. Gæld. Ah, der måske, nu fik du ikke mulighed, men det har du også gældet, ikke Margrethe? Hvis jeg holder op med at grine. Margrethe, hvis du uh, nu bliver minister i oh, en slash regering for, det, for i dag, der har I, uh, altså, tillykke med meningsmålingerne. Ja, altså man kan stadigvæk sige, at I har det jo ikke helt, fordi der er det der skide y, det er ikke, der de skal velside og sådan noget. Men uh, hvis, lad os nu sige, at det bliver sådan, hmm. og du bliver minister. Hvilket, minister hvad, hvilket ministerium vil du gerne sidde i, hvis det var? Hvis er. Så med Hvor vil like, du være god? sted for det hele? Nej. Det vil være meget bedre ministeriet. Det, det er de i, ja. i Polen. Der er to brødre i, i Polen. Alberti hedder det også. <laughs> kan du koncilpræsident? Øh, nej, prøv lige at høre. Hvad vil du egne der bedst? Er det undervisningen igen? Det, det, det er et dårligt start, det der med, hvad man ejer sig til. Ja, nej, nej, hvad kunne man godt tænke dig? Det skal være lystbaseret, ikke? Hvis det skal være lystbaseret. Hvad med udenrigsministerposten? Ah, jeg synes, man skal være alt for meget hjemmefra. Jo, men det er ja. Du mener, er det er sådan noget med fri på første klasse? Nej, jeg, tænker, så meget, jeg tænker ikke logistik. Jeg tænker, jeg tænker mere af øh, muligheder for at holde store øh, historiske taler i fjerne hovedsteder. Og op, opsøge øh, andre statsledere. Nej, jeg vil hellere ændre Danmark. Godt så. Så er det ikke... Indrigsminister. <laughs> Sundhedsminister. Nej, sådan noget en eller anden... Øh, økonomisk. Noget blanding af noget økonomi og sådan noget indhold. Fordi øh, noget af det bedste, det er... Altså, er fantastisk. Så er det indrigsminister. Er det indrigsminister? Hvis det er er det ikke er det, Lars Løkke går kigge keder sig med? Jo, men han skulle ligesom ikke være der længere. Nej, nej, det er jeg godt klar over, men han har ligesom lagt et spor. Ja, det er en... Og <sæt> sikkert <et> spor. <løddyans> Margrethe, spørgsmål nummer to. Godt. Æ, nu er du så blevet minister, hvilken bil vil du så køre i? Ja, for der går det altså ikke med en Prius. Prius fordi at nu skal vi også være seriøse som minister, og ikke. det kan man ikke. Og tror jeg, det ligger i bilen? Jamen, er den ikke to dørs? Det er overhovedet ikke to dørs. Hej, selvom man siger, at det, det er en Toyota, for <løddyans> det så, allerede, der skulle du ikke have den. <løddyans> Det er ikke noget, der, noget. Det er jo ikke fordi. Men der der ikke er ikke noget gammelt Jeg bare sige, man kan jo godt finde på en, en hybridbil, som så ikke skulle være så om så må man sige, spartansk. Ikke fordi noget. Oh, med ja, den ja, er ja. det spartansk. Ikke? Men Selvfølgelig ja. uh, er. man uh, operere det der hybrid ind i en f for eksempel. Eller en Audi A8. A A8 en jeg tror faktisk at også nogle af dem de kan rigtig meget, fordi uh, de bliver nødt til at levere på miljø ellers Absolut. så går de ud af markedet. Og kan man kombinere, kan man køre hybridbil, hvis den er bombesikker? Det okay. tror jeg ikke nødvendigvis det ved jeg uh, jeg ikke. indrigsministerens biler. Det tror jeg nok. Den er, nok. er godt aftiget, den der er PT, vil sige, <laughs> ja. men den er ikke... Nej, Lars, nu skal vi holde op, han har slanket sig. helt Man ikke. kan ja, men faktisk også godt køre på cykel som minister. Nej. Åh nu er der er sgu langt fra Christiansborg til Skøpping, eller hvor du nu skal til møde. Og det er altså de sidste spørgsmål, ved, det er, gang, vi skal stille, inden at vi er færdige, nemlig, for der er 2,3 der... minutter til, der ja. Det er, øh, hvis du skulle stemme på en fra den anden blok, hvem skulle det så være? Mm. Jeg kan sige, Lars Lykke pegede på jeres sundhedsord, det de radikale sundhedsordfører. Ja, Jamen, hun er også god, det er en god anbefaling. Men hvem vil du stemme på? Hvis jeg skulle stemme på en anden en? Altså, som bare for tilhørt til en modsatte blok. Det er en modsatte blok. Ja, ja der bliver jeg jo ikke at sige, hvor lang tid jeg har, ikke? fordi der er ikke så mange, kan vi tænke om. Men øh, måske en af de konservative, måske skulle det være... Band? Band? Band? Har du skrevet en Nej, jeg tror, det skal være en af de konservative, som faktisk har været optaget af, at vi skulle give de asylansøgere nogle ordentlige forhold. Det kan godt være, de kommer igennem med det, men de er på rette vej. Hvem har været det? Det har jeg, Henriette Kjær. Henriette Kær. Godt bud. Margarete okay, Vester, tusind tak, fordi du kom. Og held og, helt og lykke, på øh, det, øh. lykke på tirsdag. Nu når jeg også har på fest på Christiansborg, og vi sender de derfra, må mm -hmm. vi øh, komme forbi med og. en reporter. Det er til hver tid. Og det er meget dejligt. Og der har vi, jeg er jeg sikker på, at vi kan supplere de der bestiller med noget fugtigt også. Og, og det er øh, det, også, skal meget skal meget lige have en sidste gang. Hvor er det, man kan stemme på derhenne? Det kan man i hele Nordsjælland. Nordsjælland modtaget. Hvad er det, du kom. Det var en fornøjelse. Margrethe er jo et gæst her i morgen, også på P3, sammen med alle andre partiledere øh, fra kl. 9-12. Undtagen, Bæendt og Ardels Fogh Rasmussen. Det bliver Koldi Hedegård og Lars Løkke og Rasmussen, som også er gode valg. Ja, ja, ja, ingen tvivl om det. Øh, I morgen her, øh, på B3. lige efter morgenen, mellem 9-12, Piger Røn og Peter Palshøj er værter. Ja. Vi vil øh, også sige tak for i dag og sige, at i morgen, øh, der handler det selvfølgelig om valget. Vi har bare en gæst i morgen, fordi der har vi lige været på tidligere runde. Ja, så, man... så det bliver en analyse, hvor Anders vil komme, og inden at få lov at ah. tale ud på sine mange handelsætninger om valganalyser. Oh, og at vi sender i morgen i otte timer. Uh, men på mandag har vi besøg af Nasser Carter og Brian Mielsen, Danmarks kulturminister. Uh, det, bliver, det bliver fantastisk. Ja. Så er det, og så vil jeg bare sige til sidst, at... Man kan gå ind om en time cirka og downloade vores podcast, hvis man har lyst. Vi er jo stadig kun på en anden plads, det er ikke noget med at bebrejde nogen noget, fordi dem, der gør, det er jo kontakt til dem. Men har man en nabo eller noget, så vil det altså være svært, svært vigtigt for os, fordi vi står en lønforhandling i morgen, og hvis du kan sige, at det der podcast er på vej op. Det er det nye. Det er det det enden kan du jo også se billeder af vores gæsterdag og live video til med Kajsi Chips. Og så venter vi jo alle sammen spændt på, hvad sender Peter Slytter i morgen. Ja, det glæder vi os. Jeg synes, vi går også. lidt ned i med en lille pamflet, men sådan er det. Nu, øh, om et øjeblik, så er der Mondo her på træ men først øh, om 10 sekunder skal vi have p med Andreas Hald. Og jeg kan se, at han har et besøg af Upsen. Jens Olof Skåne og regn med, at øh, jeg tror, at det kommer til at handle om Jeg ved det ikke. Jeg tror også, der er. Og Hvilken cykelnyttere ikke... har nu spurgt? Nej, bog Rolf, kommer nu? Rolf er ren. Nej, han har der aldrig Han er ren. Han er den reneste, og det er et dejligt, at der er nogen, der holder skruende i vandet. Der er Klokken kl. 16. Vi ved i morgen. Hej. Dette er en De Sorte Spejdere podcast med Anders Brejneholder og Anders Lund Madsen. Du kan læse mere om programmet eller genhøre hele dagens udsendelse på dr.dk-spejdere.